Kapitel 5. Min sønn, Iak på min visdom. Bøy dine ører til min skjellnevne, så du vokter tenkevn, og måtte dine lepper værne om kunskapen. For som en vokskake med honning drypper stadig en fremmed kvinnes lepper, og hennes gane er glattere enn olje. Men ettervirkningen av henne er bitter som malurt. Den er skarp som et tveget sverd. Hennes føtte stiger ned til døden. Mot Sjehold styrer hennes skritt. Livets stig gir hun ikke akt på. Hennes spor har gått hit og dit. Hun vet ikke hvor. Så nå, dere sønner, hør på meg, og vendre ikke bort fra min munns ord. La din vei være langt borte fra henne, og kom ikke nær inngangen til hennes hus, for at du ikke skal ge andre din verdighet, eller dine år til noe som er grusomt, for at ikke fremmede skal mette sig med din kraft, eller de ting du med smørte har skaffet deg skal være i en utlendingshus, eller du må stønne i framtiden når ditt kjøtt og ditt legeme får sin ende. Och du vill måte si «Åh, som jeg har hatet tukt, og mitt hjerte har ringaktig til rettesettelse, og jeg har ikke lyttet til mine veilederes røst og ikke bøyd mitt øre til mine lærere, lett er kommet opp i alt slags vondt midt i menigheten og forsamlingen. Drik vann av din egen cisterne og sildrende vann fra dyp av din egen brønn. Skulle dine kilder bli spredt utendørs, dine vannstrømmer på torgene, la dem vise seg å være for deg alene, og ikke få fremmede sammen med deg. La din vannkilde vise seg å være velsignet, og gled deg sammen med din ungdoms hustru, en elskelig hin og en yndig fjellgeit. La det til alle tider være hennes bryster som beruser deg. Måtte du bestandig henrykkes av hennes kjærlighet, så hvorfor skulle du, min sønn, henrykkes av en fremmed kvinne eller omfavne en utenlands kvinnes barm? For mannens veier er fremfor Jehovas øyne, han gir akt på alle hans spor. Den ondes egne misgjerninger vil fange han, og i sin egen syndsreip vil han bli grepet. Han selv kommer til å dø av mangel på tykt, og fordi han farer vil i sin store dårskap.